Elhamdulillah nahmadehu wa nasta'inu wa nastaghfiruh nu'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammeden 'abduhu wa rasuluh bezdëruar ë dyshimseimi dytë të masërit fillimit të msimëve tona falënderimit tek Allahut Allahun udhërosh sin qytet dhe na bëv frytëri që zbotojnë dhe bëjnë durim në vërtetën shakse ko të fundit janë hapur shumë të çështjet e komentimit të Kuranit, kjo sipas dëshirave edhe gjithashtu të për këtë kanë paraleluar dhe selefat që do vi kohë që njerëzit do të shpjegojnë Kuranin sipas dëshirave të tyre. Dhe po arsyyes sepse çështja e komentimit të Kuranit është një nga çështjet thelbësore sa ty varet udhëzimi ose humja e njerëzve. Ngaqë keq interpretimi i Kuranit dhe që njëri që të kuptojnë Koran në gabim. Për këto rësy e dhe për disa tjera, e pash në e vëshme që sot të, të, të fillojmë shpjegimin një libri, të cine ka shkujtë e shqeho lisan bërë në temije, këj libër bëse se në shalë vë ta në marë shumë kohë, se nërëpikim të apërmledhë në shalë, me lejnë në lotë, këj libër i bërë në temijes fletë për që është tjene regullave të shpjegimit Koranit. Nuk është qëllimi i tuaj që ti vetë dish se si ta shpjegosh te Kurani, nuk ështëu kuptimin e qëllimi është ti që të, të, të dish ku janë kufijtë. Që nëse ti dëgjon diçka që flitet, ti të, të dish që është brenda kufijve apo jashtë kufive. Të, të dish është brenda kufijve apo jashtë kufive, kjo është shumë e rëndësishme. Sepse shpesh herë mund të dëgjosh gjëra të tilla si puna e ty çështave që diskutuam në mësimin e kaluar, të cilat njerëzit i tejkalojnë kufijtë e shpjegimit të Kuranit dhe dalin në në, në një humbje të qartë po njerëz nga që nuk i njohin kuficin dhe nuk e dinin kur kur është humi dhe kur është ulzim. Prandaj jo i këtyre rregullave është e nevojshme. Edhe shej holismetimi i imja është pyetur për për diçka të tillë, për ngjashmëri me çështjen e rregullave të përgjithshme në shpjegimin e Kuranit. Edhe mbas i thotë elhamdulillahi nestaeenu nestaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina men yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Wallahu ilahe illa Allahu wahdahu la sharika lahu wa sallallahu Muhammadun 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mbas i thot kët, thot pastaj. Falenderoj Allahun me dhuratën fillimtare dhe kornat e ndihmë dhe falë kur mbrojtja e Allahut për të qijet vetëve tona dhe për të qijet punëve tona, atë që udhzon Allahu nuk e kushton dhe atë që hum nuk e kushton, dëshmoj se nuk ka ta dhuar as ti për veç Allahut, dhe vetëm i pa shok do Muhamedi i shuroj. Përgjigur e tij sallallahu alej وسلم thotë më pyesin disa më kërkojnë disa vëlezër, thonë më kërkojnë disa vëlezër, që të shkruaj një libër si tip hyrje, në të cilin të vendosë të thotë rregullat që ndihmojnë për të kuptuar Kur'anin dhe, Kur dhe, Kur dhe për të njohur shpjegimin e Kur'anit dhe kuptimin e Kur'anit. Gjithashtu edhe për të dalur domethënë në shpjegimin e Kur'anit, në mënyrë të asaj që është e vërtetë, asaj që është e kotë. dhe për të thëlluar secili mendim ndër mendime tësh mendimi më i saktë të të, të dietar në nën në përgjithësi bëhet fjalë. Sepse thot librat që janë shkruar në të vësira të mbushura me gjëra të sakta të pasakta, me gjëra të vërtetat, me vërtetat, me vërteta të pavërteta. Në to ka të kota, ka dhe të vërteta. Ë dhe dija e vërtetë thot Ibn Timia është ose ajo që është transmetuar në formë të saktë, ngajë që nuk gabon, domethënë ka profeti sallallahu alajhi ose është një fjalë e cilës është mbështetur në argumentet njëra, përveçse dyjeve, atëherë jo përveçse dy o çka çka ka, por është dyve është të diçka që është false, jo e vërtetë dhe ajo refuzohet, ose një lloj fiale e cilën nuk dihet është fjalë e bukur, por nuk dihet domthonë ka bazë në argument apo jo. Ja. Gjithashtu thotë Ibn Taymija vazhdon thotë, nevoja e umatit është e madhe për të, për ta kuptuar Kur'anin. Nevojë më të për të kuptuar Kur'anin e shmadhë. Sepse Kur'ani është litaria e Allahut i fortë, një litari që në kush kapet në të nuk humbet. Ai është Dikri el Hakim, domthonë për kujtimi i urtë, domthonë si ka urtësi. Ës rruga e drejtë. Nuk humbet, domthonë me anë të tij nuk humbet askush. Dhe as nuk gatërohet njeriu në të dhe as nuk thotë mendimi ja, dhe as nuk vjetëro duke i lexuar shumë herë. Nuk mbarojn çuditë e tij. Nuk ngopen prej ditëtarat. Kush flet më an të tij thotë vërtetën? Kush vepron më an të tij shpëblehet? Kush jikon më an të tij ka qjuuar me drejtësi? Kush ton por tek ai është udhëzuar në rrugën e drejtë? Dhe kush largohet prej tij? Kush do mendimat që si largohet prej tij e thyen atë Allahu dhe kush kush kërkon udhëzim te diku tjetër te diku tjetër per veshti e humbet Allah. Passe sot themi me ka thon Allah i madhruar, fa inma yat yan nakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yidhlu ja wala yashqa. Ja sot dhe kush sot Allah i madhruar, dhe kur tu vi ju prej me udhëzim, atëherë kush ndjek udhëzimin tim nuk ka per te humbur dhe as kur tu shkatruar as heret. Omen araban diku shegon nga pokujtimi im. Fëinne law ma'ishatun danka aidu ket do ket nje jetë të ngushtë un ahshur yawm al-qiyam ta'ama ghalinjal lidere kametet të verbër qala rabbi lima hashartani a'ama dhata wallah persemri ngjallt verbër qala kadhalik atat ka ayatuna fanasita kështu terën argumentet tona ajetën tona edhe kur fanasita ti harrova atë wakadhalik alyawm tunsati kështu do harohet domethën qozimi është e Kur'anit dhe kush e kërkon uzimin e gjen dhe kush i harron e jetet Allah dhe nuk këpëton e të, të dhe nuk nuk jep interes për to do harrodit në kemetet gjithashtu ka thonë Allah i madhuar qatë gjakum rasullu në ju bejinu lë kom këthir më më kundum të, të këfune mil e kitabu o ja afuan këthir dhe t'ju ka ardhur ju e profeti jon ju sëjarën juve shumë gjera të cilat ju i fshihnit për i librit dhe të për që futët o ja afuan këthir dhe shumë gjera tira u a ka falur Ka të gjë e këm minë Allah në unë o kitabu më binë, një ka ardhjurë përë Allahu drit dhe një libër i qartë. Kitabu më binë, libër i qartë, drit. Shëkhtua jetë e shumë dhe shumë dhe shtore. Kërë thotë Allahu për Korani që është drit, edhe libër i qartë, nuk ka shansa të tëre që në këtë libër qart, i qartë, Allahu e madhurë të, të të regoj njërëz e gjire të stilat janë të të vërdet, si pas bashkohore e mashtrim. Allah Por edhe detcisiut Allahu subhanahu wa taala kur i thu dohen se Allahu më dhuroi kafor njerëz të qartë Ar Rahman wa ala arshi stawa më qeshur si me arshin droy. Jo, nuk është kuptimi kuptimi që kërkohet vërtet. Ose Allahu më dhuroi ka thën për Ademin lima khalaqtu bi yadeje, pse nuk i bën sërç do Iblis atij që krio me dy duart e mia, nuk është në kuptim i thon. Po i them mirë, ç'ne nuk çaj kuptime, ç'ka kuptimi ka? Nuk e dim kuptimin. Po më pse Allahu ka zgjigit kjo ajete? Sigurisht ju thëjë, një gazbritu thotë për të spërvuar. Sigurisht spërvuar, mos i kuptonin ata që përpiqen të nxjerrin, të shtrydhin, të shtrydhin, të nxjerrin dia nga pleshti. Kështu i bie. A jeni të qartë? Ti mos e kupton kaq të qartat. Po si të kuptonish ta kuptonosh më në filozofisë. Domethën ideja e përgjithshme e të kush është, që Allah më dorë nuk ka zbritur një li, një libër të qartë. Në një kohë që Allah thën, nurun qadjaakum min Allah nurun u kitabum bin yu ka ardhu u për Allah dritë dhe një libri qartës. Thot, jeh di bila u me një tëbë ari dhuanën, u dhëzonë Allah ma antë ti, atë që dëshënë në dikën i si në dikën. Dhe më dhënë, ma antë kujtë ma në Koranë, që gjë kushë për pijët e gjithë, u dhëzimë dhe koharnin ka për të gjithë të në ta. Sepse Allah ka folu i qartë, me një gjua rabet qartë, të pasë, të kulluar, nuk kanë të mështrime, dhe asë më nuk kanë t Domthon Allahu Madhuar i kuranore, nuk ka thënë për gjaj gjës, që ti domthon e shikon pa mënyrash me diçka dhe kupton për ti diçka tjetër që është ai e fshehtë se e kupton vetëm vetëm tre veta gjëse. Kush këshon Kurani tole forme. Thotu yukhrijuh minadhulumati ilan nuri bihdidi inziher Allahu Madhuar nga errësira në dritë me lejen e tij ohedimi lisirati mustaqim dhe u zon rrugën e drejtë domthon madhuanit Kurani. Gjithashtu ka thënë Allahu Madhuar Alif Lam Ra kitabun nazzalnahu ilayka li tukhrijan-nas minal-dhulumati ila nurlin bi'idzni rabbika ila siratil-'azizil-hamid. Sot Alif Lam Ra libër që ta kemi zbritur ty që ti nxjerrësh njerëzit nga errësirat në dritë me lejen e Zotit të tyre, për tek rruga e krenarit të lavdëruarit. Do të nxjerrësh njerëzit nga errësirat me ndikimin e librit. Kështu që kurani është udhëzim. Udhëzues. Po ne kush pretendon që Allahu më dua ka përmendur Kur'anin? a jetë të cilat në të vërtetë nuk janë të qarta, janë të qarta në kuptimin e tyre, por janë ajetë të cilat në të vërtetë janë mashtrim në kuptimin e jashtëm sepse ato kanë kuptim krejt tjetër nga ajo që mund të kuptojnë njerëzit. Kjo është valla fatkesi e vërtetë. Kjo është fatkesi e vërtetë. Madje edhe për ajetë të cilat kanë mund dietare që përmban dy kuptime, përmban dy kuptime ose më shumë se një kuptim, që quhen mutashabihat, thotë shej Hulsem Timiri i mund të thotë shumë. 500 mutashabihat që, që përmend Allahu në Kur'an, njerëzit lidhen me to të janë tre grupe. Grupi i parë janë dietarët. E dinin kuptimin e tyre. Edhe pse ato përmohen më shumë se i kuptimin ata e din kuptimin e vërtetë tyre. Grupi i dytë janë njerëz të thjeshtë. Njerëz të thjeshtë, sepse nuk e din kuptimin e tyre, por ata nuk kanë probleme të këto lloje jetës. Dhe as nuk gatronë ato, dhe, dhe as nuk e kuptojnë mbrapsht ato. Kurse grupi i tretë janë ata që janë as njerëz të thjeshtë por nuk janë dietarë, ndonëse ata janë i humbas mishas peshk. Këta nuk janë njerëz thjesht, por nuk janë dhe jetarë. Këta janë gjysmak. Dhe nga që janë gjysmak, ta ngatron ai të cilët janë në jetë, që përmban më shumë se i kuptimin e sa i të mund të shapi atë që është normalisht. Këta janë të ngatrorë dhe këta njërë ne, ndër gjithë njerëzit përmendojnë në tre grupe, këta janë shumë pak, së shumë. Kjo është ideja. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuro, "Wa kadhalika uhina ilayka ruha min amrina." Kjo ne të shpallëm ti thot atë shpirtin e urdhëve të tan, shpirti domthon ka për qëllim thelbin, gjen më të rëndësishmen urdhëve të tjerë që ka dhënë zbritallon në njëherë profetëve. Kurani. Ma kunta tadrim al-kitabu la al-iman, nuk e dieti se çfarë është libri dhe çfarë është imani, ola kinjalna nuran lehdi bihi. Por ne bëmo të drejtë që Kurani udhëzojmë an të ti, më jesh udhëzim. Me lehdi bihi në, në, në, në thotëlloj më dhuar Ullakit që anë unë, nëhdi bi men nëshau min i badina, ullëzëmë të ti këtë dëshërëmë në dhe robrit tëanë, ullëzëmë të të tëhdi ila siratën mëstëqimë, dhe ti ullëzëmë për të kruge drejt siratën lëj, nëti ila uma fissë mahatë, uma fissë mahatë, uma fissë lëj, ila Allah të siru lëmurë. Rruën për në rrugën allahët të ti që ka në qi dhe në tokë, dhe të ka allahët të kë dhe nevoja umetit me aty ai të rregoj që kur është ka qenë rëndësishme në të sho udhëzimi, atë nevoja umetit për të kuptuar të Kur'anit është në shumë rëndësishme pse se këtu është udhëzimi. Edhe përdesë Kur'ani që ka udhëzimi, atëherë gje më e nevojshme për umetin kush është që të kuptojë kurani, të Kur'anit, nëse të sho udhzohet. Po që se umeti nuk e kupton Kur'anin ose pretendon se nuk e kupton Kur'anin, atë është larguar nga udhëzimi në, në bazë të largimit që ka nga të kuptuar të Kur'anit. Fotëve të mia dhe un kam shkruar një hyrje të shkurtët sipas asaj që më ka lehtësuar Allahu i madhruar, edhe këtë e kam thotë nga nga mendimi, kam shkruar nga mendimi thotë. Fotëve të mia fasul. Ne fillon fillim var librit thotë fasul. Tem. Tem thot, Te thot. Te thot profeti sallallahu alaihi wasallam wakasqjaruar shokëve të tij kuptimin e Kuranit. Domethën profeti sallallahu nuk i ka lënë shumë veti pasqjeruar që në Kuran. Kështu që kush pretendon Sot, që sot ka gjëra të cilat nuk i kanë sqaruar sahabët kuran dhe as tabiinët dhe vetëm kaq, po i kanë kuptuar mbrapsh sahabët e tabiinët. Ata e kanë pretenduar që profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ka transmetuar Kur'anin dhe as nuk ka shpjeguar sahabët Kur'anin. Argumentet janë në vim. Thotë më te mia: "Yajibu an yu'lam anna an-nabiy sallallahu alajhi wasallam bayyana li ashab ma'ani al-Qur'an kama bayyana al-um al-fadha". Po i jęj duhet, është detyrë thotë qi të dihet se profeti sallallahu alaihi wasallam u ka sqarëzuar u ka shpjeguar shokëve ti, të tij kuptimet e Kuranit, sikurse u ka shpjeguar atyre fjalët e Kuranit. Profeti sallallahu a nuk ishte ai që u transmetonin sahabët një fjalë për fjalë Kuranin gjith? jo, e gjithë? Jo, u transmetoi nga goja e tij ka të gjithë Kuranin. Nga goja e tij, ai e ka marrë nga Xhibrili, Xhibrili nga Allahu subhanahu wa taala. Por transmetuesi i parë ndër njerëzit ka qenë ai. Kështu që nga goja e tij ka marrë fjalët e Kuranit 1001. Edhe po nga gojë e tij kanë marrë dhe kuptimin e Kur'anit dhe shpjegimin e Kur'anit të Sahabëve. Edhe vetë mia tashti, mbase të ronë të kjo është ideja, ideja është që profeti sallallahu alajhi wasallam ka xheruar Kur'anin sahabëve. Tregon disa argumente për vërtetësinë e kësaj gjëje. Se mund vinë disa njerëz të thonë po jo, po siç thotë të ndani me shokën më radh. Në kohën e sahabëve nuk e dinë ata thotë uh, punën e pëllënimit, do nuk e kanë pasditur të që në mashkull dhe femër më radh dhe vallai Un çuditem këta njerëz, s'mora shumë çuditshme. Kte kjo çështë pikërisht që çështje, thotë ai nuk e dinë ata atëherë domodin që kanë qenë mashkull dhe femër, pemë se kanë ato, se kanë njerëz me radhë në kojë Allah ka thënë, "Mi kullishin, xhalqna azwajin për çdo që kemi bër çift." Edhe ky është argument shkencor nga Kurani thonë që tregon do që ata janë çiftë me radhë. Në kojë e vërteta është që në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe sahabët e kanë pasditur që bimën janë çift, mashkull dhe femër. Kjo është e njohur. Sepse ata atyhere ë e bënin pllenimin e palmës vetëm me dorën e tyre dhe kjo është e njohur dhe ka hadithe për plljen e profetit sallallahu alajhi wasallam. E merrnin domthonë nga nga palma e mash, mashkull, si quhet, mashull quhet, ngjur arabë, merrnin disa në në majën e atyre të degëve, ka një lloj fluhri që është quhet pjalti i tyre, dhe ata e vendosin tek degët e palmës femër zhdojmë me dorën e besamit. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe selamu i kishë thënë sahabëve mos e bëni këtë lëgjë. Po te Allahu. Dhe sahabët e lanë një vit nuk nuk bëri më, nuk bëri hurmatjit. Ai tha bëni ç'doni ju, e dini një më mirë dyan tuaj më mirë vetë ju. E rëndësishme që ata e njihnin më shkolën e feut se ata thotë për mendjes ata nuk e njihnin. Qëllimi këtu është që profeti sallallahu alejhi dhe selamu ka shërruar sahabëve kuptimin e Kuranit dhe argumentet për ten, një, të të sivion. Një i thotë ibn Taymija. Ka thonë Allah i madhurë Litu bejinë në nësi ma anus zilej lejhim Që ti tu sjerosh njerëzve Ate që u është zbritur atyre Këtë dhe në tim jëmë Thotë Allah i madhurë në Quran O në zëna i leke dhikra Ta zbritur në ty dhikrin Dhikrin Ta o gjelar tonë Sot thonë specialistët Kurse Iman bëgë u ju Ka thonë në tesirin e në ti Ta të fjallat dhikr Dhe të shpallit Ta zbritur në ty shpallit hmm? Shqe e lë dhikr Si pas imam bëgauiut Të jetarët njërë të fësirit Janë ata të cilët njohin shpallin Kërë si pas të e pashkohët Në pashkohës të tanë Ehlu dhikër janë specialiset që njohin Në eh, të shkencët të kufrit Thot imam bëgauiut eh, Ka përqëllimi fjellën dhikër shpallin Profetis të nëllohet Se në muasjaron dhe të të shpallin eh, Dhe sjarimi libërit Vinte nga suneti Gjithashtu një Dishkat në gjashme ka dhe në dhe Ma me lë alusi në, në të sijën e ti Kjo është në fosnota Thotë të mëte mija Dhe ka jeti kërë nërë thotë O le zëlej lejke dhikër Ne të zëlejnë të dhikër Në mëdë në shpallin Litu beji li në linë nës Manu zëlejnë Që të sjerosh njerës atë që ka zëlejnë të të mija, shjarimi, thotu, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kjo e jetë të të kërëthot profetit, kërëthot Allah i madhurit që të asjerosh njërët dhe mund të asjerosh fjalet edhe kuptimit të Kuranit. Kjo është argument i parë. Paset të dimetemi ja, ka thënë Ebu Abdurrahmanës Sulemi. Ebu Abdurrahmanës Sulemi është në dijetarët e njërë të Kuranit, ka qëmë për i tabi inve. Bile kemi ndë në transmitimin e ti kemi në Kuran tu. Ja, ku është këtu? Ebu Abdurrahmanës Sulemi. Vedëm sa për të shu Për këzitajt të shikoni dhe edhe më thëmë Nga gje marë në Koranë në kështë Kështë Kështë ja thot Ky mushaf është shkruajtur Si pas riua jetit të haf Sibën Suleiman ibn Mughirën Esdi El Kufi Si pas këndimit të asim Ibn Ebin Egyut El Kufi Të abinit i një orë Nga Ebu Abdur Rahman Abdullah ibn Habibës Sulemi nga Uthman ibn Abi al-Affan, nga Ali ibn Abi Talib, nga Zaid ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b, nga Profeti sallallahu alaihi wasallam. Shebop, ky Abu Abdurrahman as-Sulami, ky është ai që ka marr Kur'anin me riwayatën tonë që këndojmë ne sot Hafsan as-Asim, ky është ai që ka marrë nga ata katër sahabët e njohur, ky është nga nga nga, nga transmetuesi më i njohur të Kur'anit në riwayatën tonë që ne kemi në Hafsan as-Asim. Thotë Abu Abdurrahman as-Sulami, na kanë treguar ata që në në këndonin Kur'anin. Uthman ibn Affani, Abdullah ibn Saudi, ende të tjerë përshtyre thot. Që ata do të tjerë përshtyten të ndiqur, sipas asaj që përmendëm aty. Aliu e të ali tjerë thotë të zjidhmë të thabë gjithashtu. Thotë dhe të tjerë kanë treguar se që ata thotë kur mësoni prej profetis, njësilem, jete, ato, dersat, dersat mësonin prej profetit sallallahu alejhi wasallam 10 ajete, nuk e kalonin ato derisa të derisa të mësonin prej tyre dijen që ndodheshën to edhe veprat edhe dhe veprat që ndodheshën aty fon, thoshin ta sahabët, thoshin ti tash. Edhe këtu ne msuam Kur'anin, msuam diën edhe veprën edhe zbatimin e saj pri herësh. Për këtë arsye ata qëndronin një kohë të gjatë për mësimin e një sure të vetme. Domethënë çfarë thotë tradicioni ul-Ramansuli vetë tregon nga nga një numër sahabësh, nga profeti sallallahu alajhi këtu ky është hadith. Çë tregon, tregon vonë që këta sahabët kur merrnin për profetin 10 ajete, nuk i merrnin diës vetëm vetëm lexohej ajetë dhe ikën. Lezoin dhjetë jetë nga profeti sallallahu alajhi wasallam i thotë çka kuptimi i këto dhjetë jetë? Dhe, dhe merrni kuptimin e tyre më pas. Qartë? Mbas se merrni kuptimin e tyre, i thoshin çfarë vepër shkafto që na urdhon të zbotojmë? Dhe i mësonin ato të zbotohen. Për këtë arsye çfarë bëna? Mësoni dhjetë jetë, rrinim të mësoni mirë kuptimin e tyre e zbatohen ato pas, ne kalojmë dhjetë jetë të tjera. Për këtë arsye, ata kur mësonin Kur'anin rrinin kod gjall, kurse ne mëson kemi shumë shpejt, ne po lejmësojmë të vetëm fjalët, kuptimin e suadim edhe për një zëmëtun, një zëmëtun, vedhëm sa e, atër kërdo Allah, më dhe ureth, ku nuk shëron Allah, më dhe ureth. Gjithashtu ka thënë e njësë, e rëtjëllonu. Gjithashtu ka thënë e njësë, e rëtjëllonu. Thotë, ndë një personë, praj në nështët, ku e rëzën dhe surën Bekare, dhe surën Alimar, ku e rëzën dhe mundi që kërë mësotë ai ai do konzuroheshë njëri me vlerën e sultanit Enesi konzuroj një me vlerën e sultanit transmeton Buhariu dhe Muslimi Vetë Ibn Umar radiallahu anhu ka qëndruar në mësimin e Sures Bekare disa vite thuhet 8 vjet tek katërguari mamaliku ë pse qëndorin ka shumëta arsye siç tregon Enesi që kur mësonin Suren Bekare dhe Al Imran një i lart pse sepse ata mësonin Suren 10 10 10 ditë 90 ditë çdo herë mësonin kuptimin e ajeteve edhe në basë të saj dhe i zbaton në njimi i këto ajetë. Këshu që, si pas kësaj që të saj teorije që tërgënë me te të imja, a ka mundës i që të këtë një personë, dënja, që e njëfë kuptimin e kuatë me mërësës në, në sahabët? A ka nevojë ma nësaj themi, ne përshënë që dalë zëndali, o të të ajete, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Gjithashtu së të metimjet të në argumentet tjere, e thotë Allah i më dhurën kërëan, këdha e like, e thotë kitabë në zënën e legë më bargun lijet dhe bëru a jati. Liber të kemi zbirtu të begatëshem që njërës të meditoj në hitet e ti. Gjithashtu ka thënë e felejt e dhe, dhe bëru në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Mëdito mi një fjalë, kur ti thuhet një feli, po çesë si, si kupton, s'mund të meditosh atasaj që të përpihesh të nxjerrësh kuptime më vajnë të mëdhaën të. Kështu që, që përderisa Allah ka urdhëruar që ne ta meditojmë Kur'anin, atë kjo është urdhër që ne ta kuptojmë atë. Edhe të parët që kanë zbatuar këtë urdhër kush janë? Janë bashkohësit tanë, janë sahabët, ata që kanë zbatuar parët. Që kush pretendon që sahabët nuk kanë kuptuar Kur'anin, ai normalisht do të jetë shumë larg. Ë gjithashtu ka thënë Allahu në Kur'an inna anzalna al-qur'ana ar arabiyan la'alakum taqilun. Do ne kemi zbyrë do Kur'an arabish i u të logjikoni, kanë thënë ta logjikosh do thotë ta kuptosh, kanë thënë miti imier. Pastaj do të themi miti imier, dhe gjithashtu siç dihet, çdo fjalë, çdo fjalë që thuhet, qëllimi i saj është të merrën kuptimet asaj fjalë dhe jo thjesht fjalët e saj, dhe Kur'ani është më parë sor. Domethënë dikush Kur kur dërgon dikush të një letër ty, do të tanisë një letër. Çi çdo që jukë përse letër? Thjesht ti ta lexosh atë pa kuptuar faren, pa dhënë fjalë të, të, të, pakup të farë, dhe dhe dhe saj, asa letre, apo qëllimi ti të që di të, të, të, të marrësh idenë që dëshirë do të tregojë. Në mes i det. Dhe kur është një parsor për të llogej, kështu që Allahu madhuar këtë libër, kjo është mesazhi që ka dërguar Allahu të njerëzit. Atëherë Allahu e ka zbëjtur të mesazh i njerëzit ta kuptojnë atë. Për këtë arsye, edhe këto të gjithë gjith të janë argumentet për të vërtetuar të ide që tregoni të vetëmi në fillim fare që thotë duhet ditur pa tjetër thotë që profetit salam sëlem u a ka sëqaruar kuptimin të Kuranit shokhë dhe ti a ne po tërgojnë argument e shqipën të imjat fa në vazhdojnë pas e thotë dhjithështu thotë nga, nga, nga, nga e natyrshme që njët e njëzit është që një popull ose shdo popull nuk ka mundësi që ta lecën një liber në një fushë të dies si që është mjekësia ose algebra dhe mos përpikjen ta kuptojnë në ta E jem kur bëvojtë fjallë për fjalën e Allahut më dhuruar. Ë fjalë e cila është domethënë natërtësh shkaku për ti ruitur ata nga çdo humbie. Edhe aty është shëtimi i tyre dhe lumturia e tyre, edhe qendresa e fesë së tyre dhe e jetës së tyre. Për këtë arsye, pothuajmit injia kontradiktonin mirë sahabën në tefsirin e Kuranit ka qenë tepër tepër të pahta. Pse sepse ata kanë marrë tefsirin e Kuranit nga profeti sallallahu alajhi wasallam. S'kishte nevojë të përpas kontradikta. Ishin njërës dhe gjurë sara për që njërë këshin gjurë në tyre Këshin mësuar që kur Që kur shkin lind Gjithashtu kërën e zbitin gjurë në tyre Profetis s.a.s. jetoj me ta A jithë kërën orë zbristin Ndërko që ata i jetonin zbritin e jetën Njërët njërë, pëse këshin zbritur E përës një profetis s.a.s. Në përshdoa jet Qërë kuptimi ka I zbaton e jetën njëm një Dhe në bazë gjithë sa të thuash se ata nuk e kupton në jetë të gjithë. Do të ka jetë që i safë, se një jetë ku arnogji e kupton asnjë presave, se mund të thuash në një jetë ku arnogjë e kupton de njëri, po jo të gjithë. Për shembull Ibn Abbas i thotë për një jetë fatin e semavat e lord nuk e diesh domethën fatin, thotë derisa dëgohet dy fshatarë duke u zënë me njëri tjetrin për një pus. Një i thoshte ana fatartuha, kurse tjetri thoshte ana fatartuha. Fatartuha do në fatartuha hapa. Domthonë që do në formova, e formova hapa vet. Dersa ju do të shoqëto duhet të zëjë të duhet të thonë njëherë faktortojnë faktortoa. U kupton? Do të thotë që mund të jetë që një person mos di një fjalë prej tyre, po jo të gjithë. Po jo të gjithë, mund për ndonjë dikush që i kupton prej sahabëve të tabiinëve, edhe në Kur'an kishte gjë që nuk e kuptonte asnjë prej sahabëve sepse do të vinte shkenca, do të vinë qafjet mos 14 shekujsh më tregonin çfarë kuptimi kishin ata. Vallahi kjo është shumë. Kjo është shumë e vërtetë. Vallahi kjo është shumë e vërtetë. Edhe këtu kanë humbur grupe të humbura të gjitha grupet e humbra, këtu ka filluar humbi i tyre kur ata kanë mohuar secilit Allahut, çështën e Kaderit, çështën e Emrit Allahut, cilësive, në çështet e, e tiratut takides, në çështën e imanit. Ktu ka qenë thelbi i tyre, dhe Murxhit dhe Hawarixhet thevën humbjes tyre të kësht kuptimin e Kuranit, siç thot ka për Hawarixhet profetit sallallahu alajhi wasallam, thotë e lexojnë Kuranin por nuk ka kalon fyti, nuk e kuptonin. Si kuptonin? Për ne dhe, dhe në bazë të ato të Hawarixëve kur shikon ata 12000 veta. 12000 veta humbjeta. Udhodi ibn Abbas ndër tjerë, a ka në një periudhë, a ka ndër ju ndonjë prej shokëve të Profetit sallallahu alaihi wasallam? Shikojnë ata zgjinë asnjë. Kë i ishte don shupla e parë që u dha ibn Abbas atë. Ju të gjithë, ç'ne ju, nga u zot juve. Juve nuk kanë shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Ç'ne ju do të dolë të tash i përveç gjithve. Gjithë shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam nuk e ka kuptuaron ashtu si ju. Dini kuptonin përveç tyre? Kjo është fillimi i humbjes. Thot Ibn Tëmija, kondratita në më të sahabën në shpikimin në krandë, ka qënë tepër e vokënë. Të këtabinët ka qënë më shumë se, të, se sa të këtë sahabët. Por, në krasimë ata që herë dhe më mbrapa, edhe të këtabinët, kondratitëm në në qështë, në kranë, të fësimin në krandë, ka qënë e vokënë. Krasimë ata që herë dhe më, më, më mbrapa. Thot, edhe sa më e mirë ishte, du më thëna jo, sa më afër Ashma afrishin ata, domodin me ashma afrishin me me bashkimin dhe me mosporçarjen. Domodin ë sahabët kanë pas shumë pakondraditë të shpjegimin e Kuranit. Ta bindin çik më shumë, mbas tyre më shumë, mbas tyre më shumë. Kështu që, që kjo tregon që sa më shumë largohushi nga nga koi profecisë ai më shumë shtoheni kontraditën të shpjegimin e Kuranit, pse sepse nuk bazohesh te te burimi bazë. Shi, po të çkaq në mend, i ke qetërim të një ka shumë rëndësishme. Po sa më shumë largohushi koha në profecia ai më shon shtojë në kontradiktat. Pse? Se nuk e merr nga burimi. Merr nga burime të tjera. Po sikur gjithë këto grupe të humbura, thelmi i humjes këtu ka nisur. Edhe muat ezreddesh arid, edhe këta sot të të gjithë kanë një parim bazë i cili thotë lejohet që Kurani ku të shpigohet në çdo formë që bie ndesh me shpjegimin e të gjithë selefëve. Ky është thelmi i humjes së tyre. Ky është thelmi i humjes së tyre. Kështu që domodin Sipas tyre është se gjithë, e mundur që selefët të gjithë mos e kanë kuptuar, mos e kanë kuptuar njëjtë kënduar. Ka mundësi sipas tyre që sahabët e kanë kuptuar mbrapsht njëjtë gjithë ose ta binë të gjithë. Kështu që kta më anë psal pretendojnë që sahabët ka mundësi të bëjnë dakord për diçka që shkumbje. Kështu që kta e hedhin poshtë zëhman, duan apo nuk duan ata. Kjo është shumë e rëndësishme, ç'është shpjegimi i Kur'anit, ç'është e komentimi i Kur'anit tepër te tepër rëndësishme këtë çështje. Në mënyrë se ti shikoni një person që e shpjegon Kur'anin në ato dy forma që bien ndesh me shpjegimin e tre brezave, diëse ai ose është më i udhëzuar se tre brezat ose ka hapur një portë kombi. Një ose të dyja janë. Dhe ne u themi këtyre, këtë ajet të cilin nuk e gjeti të vërtetën e të sahabëve, të stabinëve, të tabi'in, tre brezat e mirë, nuk e gjetën tot. Vall, a ju jeni më të udhëzuar në kuptimin e këtij ajeti, u ka udhëzuar Allahu më shumë juve se s'ka udhëzuar sahabët, stabinët apo tabi'in? Po shese thon ata i nëmë të udhëzuar, vallahi, do të më shkatrumin ti. Ata të shkatrumin ti. Nëse të thon nuk jemi të udhëzuar, atë e kanë planuar me gojën e ty që ata janë në humbie, se nëse nuk janë të udhëzuar, të udhëzimi i mirë është udhëzimi i Profetit sallallahu alaihi wasallam veti. Gjithashtu tabinet thotë imetia, ja vazhdoni për imetia thot. Gjithashtu tabinet, shpjegimin e Kur'anit të gjithë e kanë marrë nga sahabët. Gjithë shpjegimin e Kur'anit tabinet, tabinet e morën nga sahabët. Si thot Muxhajit, Muxhajiti ka gjendë nga nxënësit e Ibn Abbasit, thot, "Je paraqita Mushafin e Ibn Abbasit dhe e ndaloja tek çdo jetë dhe pyetjesja për ta." Domethën, filloi lexoj Kur'anin nga Surel Fatiha, një herë. Çdo a jet më jetë, e ndalonte thoshim Ibn Abbas Muxhajit, "Çfarë kuptimit ka kjo jetë?" Pas akontej të dytë, "Çfarë kuptimit ka kjo jetë?" Nga fillimi deri në fund, Ibn Abbas, më koid, tambinit. Thuat se e ka bërë të gjithë 3 herë. Ka bërë si 3 herë. Dhe. asaj thot dimtimi ja prandaj thot ka thon Sufjan al-Thauri kur do të vit tefsiri nga Mujahidi të mjafton po terdi shpjegimi nga te Mujahid mjafton Sufjan al-Thauri që kushtot për rësue, këtë arsye edhe tek tefsiri i Mujahidit bazohet te Imam Shafiu, Imam Buhariu dhe dietarë të tjerë, gjithashtu edhe Imam Ahmedi. Logjë don dietarë që janë gjithë kolosët e Islamit bazuar në tafsiri si puna e të shpigërimit e muzahhidit ose sepse ka qenë në saha, nga tabinut, më të afër me sahabët që ka pas marr tafsirin e Kuranit 1000 në çdo ajet nga Ibn Abbas. Dhe Ibn Abbasi ka thënë sahabun ka shohur të profetit sallallahu alajhi ve sellem që ka e ka pas kuptuar më mirë nga të tjerët sepse është lutur profeti sallallahu alajhi ve sellem për të e ka thënë oh Allah mësoj e kuptimin e Kuranit. Kurse Ibn Masud radiuallahu anhu çfarë thoshte? Nga të që në sodinga nga dietarët e sahabëve gjithashtu thoshte, dash nga dietarë mund më të mëdhi të vësirit. Abdullah ibn Mesud. Thoshte, unë e di çdo jet kuranor. Pse ka zbritur? Kur ka zbritur edhe kuptimin e tij? Dhe sigurt të ketë një person në këtë dynjon, të ketë një person që e di kuptimin e Kuranit më mirë se sa unë unë të shkojë tek Ajisë që të mësoje tek Ajisë. Abdullah ibn Mesud. Qallallom. Por desha nuk ka A të gjithë këta ignorantët bashkohorë të cilët pretendojnë citetin e Kuranit e kuptojnë mirë se si sahabët e tabiunët, këta në të vërtetë vetëm se therrasin me zë të lartë të thonë ne jemi ignorant. Kaq. Sepse kur ata kanë janë ata që kanë një brez të lartë, kjo është thelbi i dytë dhe çfarë çfarë thonë, si bazohen te të, të dhërat e sahabëve tabiunëve, normalisht do të thonë që pozimi moshyr po asaj. ë ka bërë shumë ignorant duke bërt fjalën një kohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që një prishinë të kemi di ç'është është paksimi i dijes, kurse këta sot thon një preshimit kemi dështimin e dijes. Në të vërtetë, domthon sipas tyre është dije e shtuar. Sipas tyre, dije e shtuar, në të vërtetë sipas argumenteve të tyre, dije e paksuar. Kta pretendojnë se ka një dije në Kur'an që s'ka qenë njërë në ënjëron konë savet të tabiunve. Kush pretendon pa? Në një kohë që kë lloj dije nuk ka qenë një hor atëherë, edhe ai lloj dije që nuk ka qenë atëherë dije nuk mund të thotë dije. Në këtë ojë qe profesori Sami ka thënë që kur vikojë në fundit do paksojë dija, kurse këta pretendojnë se sot është shtuar, se sot ka dhënë një lloj dije sipas tyre e re, që s'ka qenë ndonjëherë. <coughs> për këtë arsye, thotë mendtimi im është bazuar në të cilin Muhaxhidi Imam Shafiu, Imam Buhariu dhe dietarët e tjerë gjithashtu Imam Muhammedi dhe të tjerë për vehtësitë, të cilët kanë shkruar libra në tafsir. Ata thotë ë i transmitonit fjarët e mujahidit në tëfsirë me shumë rukët transmitimi. Pse? Me shumë rukët transmitimi që të ishin sa më të vërteta, që të pujqizohin njërëtjen të ishin sa më të vërteta, parënda e një bëni shumë në tësit tëfsirë të mujahidit, sepse a i e kishe marrë tëfsirë në dhe nga i bëna pasi. Që dhime, do të imetemi, e shqë të abinët e kanë marrë tëfsirë në sahabët? Sikur se kanë marë prej sahabëve dijen e sunetit, tabinit kanë marë dijen e sunetit nga sahabët, hatirët profetik ka nga kanë marë të të tabinit nga sahabët. Gjithashtu të tëfsirën e kanë marë nga sahabët. Edhepse ata në më dhënë në disa për këtyre jetë e mund të flasin në më dhënë me aty që në më dhënë istim bazë me ishti hadin e tyre, ose me argumentime argumentet tjera, sikur se mund të flasin në shpikimin e disa haditheve me ishti hadin e tyre. Këto janë disa argumente që përmëndi bëntemija në, në libër në di për tefsirin, të cilat a i përdurës i argumente për të vërdetuar idejnë e përqishme kryesuar në fjullën farët cilat për po e përsis një në cilën e thot, duhet ditur se profetis sallallahu alesellem u ka sjaruar shumë vëti kuptimet e Koranit, sikur se u ka sjaruar atyre fjallet e Koranit. Kështu që profetis sallallahu alesellem në basa i të korenore që Allah u e ka bërdetur për të sjaruar, për disa ditëve dhe a tharoj që përmendëm që përmendëm temën këtu, u ka asertuar njerëzë kuptimin e Kuranit dhe sabat do kanë seminar të tabinëve, do tabinët e kanë seminar prezave dhe shpjegimin e Kuranit nga ata merret. Dhe kush pretendon se shpjegimin e Kuranit do marr nga diku tjetër për vështyre, ai ka gëpur rrugën e homoj. Pastaj vetë nia kalon në një temë tjetër. Dhe kjo temë ka lidhje me çështjen e kontradiktës si që kanë dietar në çështjen e tafsirit dhe llojet e kontradikte ato ta lemi inshallah për herë si do të bëhë ka ndonjëherë detaj tia ja isha shumë e rëndësishme. Kjo ishte ndonjëherë thjesht hyri. Llogojt. Kjo çështje është ai çështje e rëndësishme, ai çështje elementare, edhe sot shumë i sinjeri nuk e di. Është shumë e rëndësishme, shumë edhe shumë elementare, ju du duhet ta dish ju musliman. This is nga, merë Quranit, nga merë me Kur'anit. Dhe me kuptimin e Kur'anit. Megjithatë, shumë i sinjeri musliman nuk e di. Kto që nuk murmur, shumë i sinjeri grupeve të humra këtu kanë. Humër. Te shpjegimi Kur'anit. Ka një për tjë. Ormëndin të mjetë do një bërë, do në godat që është e të rëndësishme në lidhe me shpikinë në koraletë si vetë tenta në vozmëngjen e njëjti në shkollën e mëmë. Ju jeshi, h? Ju jeshi, fal. A mund të sa të lidhë? A mund të bëhet këtë libër? S'di, mund të thëjë nuk është në versionin e publikuar, mbas edhe mund të publikuar, mbas edhe mund të publikuar. Kush? ë? Nuk e di. Pani përdi. Pani përdi. Para sa një herë mund kujtu diçka më bëj vallë do ta shpjegoj tash këta inshallah. Ngjova dhe ka një person që po thosh domethënë për diku ja pas sa thon dikushim vallë mos e nuk e di se kushun se pas sa në jug, çka pas sa thon domethënë për një pritëtarve bashkëkohor që është munafik. Ngjova përse domunë ne nuk kemi dakord. Ka thënë për Shefozanin domunë nuk kemi dakord, Shefozani nuk e kemi konverzuar, ne jemi munafik, as nuk them për ti çu munafik. Shefozani dietar ka gëpbur ka gëpimin e vetë dhe ne nuk jemi dakord me gëpimin e tij, edhe pse kanë disa gëpime domethënë që nuk kanë nuk kanë të lehtëta. Por ai përsëriton ka vënë në vetë në çështën e dijes, ndërsa termi munafik është term i madh, duhet të dinë kur ta përdorin atë term. Kështu që nuk do nuk do të ngutëm vëzes domethënë në në nxjerrën e këtyre termave se këto janë terma të madhështorë, nuk është aka dhe njeriu domethënë më përgjësi për Allah për atë që nxjerrën goje ti. nuk e kam dëgjuar se kur e ka thënë ky person këto gjëra, nuk nuk po i thotë më së drejtën. Megjithatë, ato domethënë e thash këto gjëra për të hedhur përgjegjësinë qafajme. Para, dhe e dyta, domthonë ngjithashtu për të për të mbyllur gojën atyre të cilët domthonë shfrytzojnë rastin, që kur dgjojnë një gabim nga xhamati, dijek më anveshin mua gabimin. Kjo po përdorin domthonë xhamati filanit. Domosë sikur unë ato të isha fëmitë e mi të gjithë, edhe sikur t'ishin fëmitë e mi, unë më përgjegjësi për çdo lloj gabimi që mund të bënë ata. S'doftë fmijeim, domethënë në në në nëse domethënë un kam përdytur ta këshilloj. S'mund bëj më mirë se nuk Ali sallallahu alaihi wasallam. Donë, ju nuk mund të ngarkohen mua gabimet e të tjerëve, kjo kjo nuk është e drejtë, domethënë nuk është e hijshme asnjëna fetare asnjëna logjike. Megjithatë, domethënë kur nuk kanë ku të kapen normisht të kapen gjë të tilla, kjo është problemi i tyre, nuk është problemi i on. Ti as këjo ishte diçka e nevojshme për të seriozuar, ndërsa çështja e hadithit, agjironi me njerëzit dhe çeni me njerëzit. Ky është një prej argumenteve të shumta, të cilat un kam e, kam vërtetuar që këta njerëz kundërshtojnë Islamin në mes të Islamit. Un e kam kërkuar këtyre, sigurisht kam kërkuar për çështën e tokës, për çështën e tëra, më sillni një pjesë letreve që ka kuptuar për këtë hadith i këtë që kuptoni ju, një pjesë letreve. Sigurisht e kemi për Kur'anin, libri i Allahut, më tregoni, domthon Kush prej se leve ka kuptuar për këti e të kuar nuk të që kuptonit ju? I teorirat reja. Në dhëm, kush prej se leve ka kuptuar për këti hadithi që ne du të hecim e të parën edhe si kur a i nëfusin e në përbidathe, edhe si kur a i thot hecim e kalendar, në i koj që vetë profetit Sallahu A.S. e ka ndëluar në diken e kalendarit. Që që të që bëjnë, këta i përplasin hadithi më njëra tjetër. Si pas tyre, kuptimi haditha i gjërën me njer që profeti sallallau seu ka thënë njerëzve sipas këtij kuptimi hadithi sipas këtyr është kështu që profeti ka thënë njerëz o njerëz ti vani gjithë natën sipas kuptimit të tyre ju ndiqni sunetin tim për derisa i pari juaj dëshiron të ndjekë atë kundërsa kur i pari juaj mos dëshiron të ndjekë sunetin por dëshiron ndiq kalendarin atëherë ju lëreni sunetin tim ndiqni të uaj, parin tuaj se bashkimi me parin tuaj në bidat është më hajir për ju se të ndiqni sunetin tim kësh kuptimi haditheve sipas teorisë këtyre. Thonë edhe besoj se me këtë lloj shpjegimi nuk ka nevojë më më ozgatma, është bër paraat. E kam shpjeguar te librat dhe kam kam treguar te të libri për hanën që kam kërkuar mbi 100 libra, mbi 100 referenca fiku dhe hadithe këtë hadith. Edhe që kam përmendur në dietar të hadithit, e kam kërkuar në më shumë se 100 libra që kam përmend, që është përmendur në hadith. Dhe nuk kam gjetur asnjë prej tyre që selevot thoshin të kuptoni për këtë hadith që nëse prii si Jezu me kalendar, nën në Aleot ecën pas tij. Por të gjithë, e kam përmendur këtë hadith në temën ose shumicën e tyre në temën kur një personin shikon hënën vetëm dhe nuk ka dëshmitar të, të tjerë që e vërtetojnë atë dhe gjykata sa më nuk e panon dëshminë, çfarë duhet të bëjë, du ta bëj? gjëroj vetëm apo duhet gjërmë me në shumicën? Domethën, flasim sheku konkret. Kur mbyllë Ramazani, sa vetë duhet të shikojnë hënën për të vërtetuar mbylljen e Ramazanit? Sa vetë do të shikojnë? Sipas në ndimin të saktë duhen dy veta minimumi. Nëse shikon vetëm një person, nëse shikon një person, ai për veten <tutim> e tij do është i sigurt 100%. Dhe ti e beson, edhe unë besoj. E ka parnesë e parron, alhamdulillah, unë besoj atë. Nuk dyshoj të kajim, por nuk mjafton një. Sipas shëllat duhen dy. Po qesë nuk janë dy, nuk përnohet as me njëti. Dhe pse ai është i vërtetë? Ky është ligji i Allahut. Sigurisht tek i mortë në ati duhen 4. Jo, po unë valla e vërtetë, nuk ka. Po si në 4 nuk quhet. Edhe këtu, kur mbyten ato duan 2. Po nëse del vetëm 1, nëse del vetëm 1, ne nuk e pranojmë dëshminë. Mirë, ne nuk e pranojmë dëshminë sepse duan 2. Po ky vetë që e pa hënë mësu të vet. Ky nuk kanë më dëshmitar. Ky e pa 2 të 2 dëshmitarë kam vetë. Ço do të bëj ky? A duhet ta çeli ky Ramazanin vetëm edhe pse kundërshton gjithë muslimanët apo duhet duhet ta çeli me ta? Do ta gjojnë në një ditë pse ka parë hënën. Për këtë lloj njeriu është hadithi që ka thënë Profeti sallallahu alajhi wasallam, "Agjironi me njerëz të cilin i mirë njerëz." Domethënë ti dhe pse pehën vetëm përdesë nuk tu parnua, nuk tu parnuat dëshmi jote, dëgjon të, të, të shesh me njerëz. Pse? Ktu pasaj fjënë, vini vini te imja dhe thot, "Arsye përse është sepse mua i honor nuk është thjesht ajo që shikojnë njeriu me syrin e tij. Mua ngjyrë rapo do të thotë sherënga vera shuhura, bëhet i njohur. Edhe Hilali shundja fale yestehil do të që bëhet do ngrihet zëri të dëgjojnë nga të gjithë që kanë hanë e re, pranojnë nga të gjithë. Kështu që, që muaj nuk fillon derisa të bëhet i njohur te njerëzit, do të themi. Dhe Hilali hane hodh, u quhet Hilal derisa të bëhet i njohur te njerëzit. Kështu që, që thot muaj nuk ka mbaruar thjesht e ka pa kë, përderisa nuk u bë i njohur te njerëzit muaj. Pra ne dhe ky thot nuk ka drejt ta çelim vetëm, por do të çelim me xhamatin në bazë të ditës, a gjeorni me njerëzit, do të çelni me njerëzit. E kupton kuptimin e hadithit? është i qartë i kulluar i pastër nuk bie ndesh me hadithet tjera fare ky është rastëndicit ndërsa këta e marrin ta thënë për këtë kuptim që lejohet mes me kalendar kur si pëlqen të parë suneti nikoj që profet sallallahu alajhi wasallam ka thënë në një moment analfabet do të do analfabet domodin në adhurimin e agjërimit nuk kemi nevojë të bëjmë llogaritje ime në alfabets kemi nevojë për llogaritje nuk dim të shkruaj në llogarisim s'e sta hyn po prandaj jo për gjë Logaritet mund na duhen për të matur lekët sa kanë fund xhep, por nuk na hyn punë ne, pun ne për Fenton për adhurinë. Sa sa hyn, po për ato u meta në fat bollon, feja jon nuk ka nevojë për logarit jas për shkrim. Islami nuk ka nevojë, algjerimi nuk ka nevojë për logaritë për shkrim. Profesi i thotë nuk ka nevojë. Dhe e ka ndaluar, e thotë nuk është prenesh. për nesh. Por Ibn Teimi thotë, fjalët që thotë profeti, profet thonë që në një momentan në fat bollon, "Ne nuk shkruajmë këtë tregojnë që ai person i cili shkruan do logaritë përpiti të gjeje adhurinë me anë të shkrimit dhe, shkrimi dhe logaritëve" A i nuk është pregumetit islam në këtë qërështje, do më thënë, ka rënë e haram. Kjo është felimet të i mjesë. Kështu që këta e shpigurin të hadith, ashtu si shlu e ka shpiguar asku shprej selefeve dhe, dhe ka kundushtu i gjmaun e seleveve në kuptimin e hadithit. Një. E dyta, ata marin të hadith dhe shkelin me kam hadith të tjera, të cilat urdhërojnë për të shikuar hënë dhe atojnë të shumëta. Edhe gjithashtu në shkolën dhe hadithët si anndalojnë ne që të ecim me llogaritje. Edhe përqësohen me kriteret dhe me shija të të ecim me llogaritje. Kur ne e e filluam gjërimin ose mbyllëm nuk kujtojnë vitet e kaluara, mbas këtyre, na thanë opozitë shijat, se ata gjërin ditë para se ditë mbrapa. Fati dhe fatisht subhanallahu al-azim dhe këtyr siç ka thënë në këtë xhelzim të imje, i thotë thot, një prishje, i thotë "Allamtan ibidea wa ansallat." M'akuzojnëu për smundën e vet, dha hyrë tek hyrë tek ai. Domethënë ai ishi historikisht ndësmundi dhe problemi. Edhe kta, kta na akuzojnë neve që ne u ngjem shihev kur ata vetëm po se shihat. Pse shihet janë të parët personat no të, persona të cilët kanë futur llogaritë astronomike në umetin islam. Shihet shihet janë të parët personat që kanë futur llogaritë astronomike në umetin islam. Ne pastaj pasim boni të gjitha të tjerë. Kështu që, që kta, nëse ka njere, kanë njerëz që nuk kanë gjetur shihet këta në këtë moment. Kjo është dhe, nuk e di, është e qartë. se këta zlisa se kushën njerëzit paslejt a gjërën njerëz përmi edhe njerëz në rabi sotit dhe njerëz a teci mëta a satë mëta, mëta, mëta, mëta në shë i qarqështë e a u sier. s'jëron mëla më mëlaqë premi ta shikë këtë vlajë musulmanë thotë më komento pa ka jetin 18 të, të, të surës e lëbëkara thotë sumë më, bukë më, rëmë, jëmë, fëhum në e rëgjion këtu allaj më dhurë ka të, të reg E, ata hesin ersir Edhe u vjen drita e rrufes Gja dritë që si vjen rrufes Gja dritë që u vjen hesin Shpaksa ka dritë Pasë kërshua drita Ndalojnë Edhe i përshku në lotët Sumë mun Bukë mun Rëmjun Tho të atajnë të shurë Me mes dhe të verber Dhe nuk thejnë më Dhe nuk thejnë Dhe të duën nga nga nga nga nga këllë humin Cina të kanë hyrnë ta Dhe kjo është shemulli I shtë do personi I cili ndaj të vërtetës kshu tregohet i mbyll veshët i mbyll syt dhe nuk e shpret të vërtetën por është si puna të e kafshoj që nuk kupton për të vërtetën vetëm se kur i thit thënë si puna e atij personi i cili domethën e thret e bariu thërënë, delen, e thret domethën delën dhe ai kupton vetëm z po se çfarë fose ç ç ç apo i kërkon nuk kuptohet kshu ndër këta të verbër shurdhë me mec kjo është e çka të përmend Allahson më tani po çem nuk i sjum ton po në Ramazan do të kohë të bëjmë para që par, disa qelë më europat disa më nga. Hë. Mi e shaqe. Teje më shpjegoj çfarë do të thënë më sheh pse flitet këtë drejtim që lejohet apo jo? Nuk tuk, nuk po ta kuptoj pyetjen. Lejohet apo jo ndarja? Sepse a lejo të ndahemi? Atëherë pyetë ashtu, domethënë, mirë, nuk do të ndahemi, bashkohemi, por në çfarë bashkohemi? Në çfarë bashkohemi? Po thonë ti çfarë bashkomi do ulim gati vërtet? Normalja nuk për te. Në vërtetën, kjo është e vërteta. Ne dvinat atë e vërtetë, ta zgjindë ke vërtetë. Ata e dinë që është vërtet nuk vijnë. Pse nuk vijnë? Thonë nuk do i pariu. Atëherë meçi nuk do i pariu, atim të, të gjithë në humbin nëse nuk do i pariu. Po vaje megjithëse po s'ndej në 13 çështë. Merre me megjithëse, o sigur ti etaj jo i busiman. Po siguri parë të njëi devocioni valla, nuk lejohet të bindesh humbi valla. S'bajt se farm lejohet të bindesh humbi, sigurisht të jetë një i devocion, lejohet të bindesh çka që është humbi. Kupton? Kështu që ideja që u porçam, u porçam duhet të jë në bashkuar, ne themi unë jam shumë dakord të jë në bashkuar, por në çfarë duhet të jë në bashkuar? Në çfarë? Këtë thoshim para disa vite të dollarëve, kam qylluar dhe bëj një takim mbi 100 dollarë. Dita e motigaira do të bashkohemi, do të bashkohemi, do të bashkohemi, mirë po uni thash mund të far aty që ishin organizatorë, po mirë, por në tinë na trëgohet të tashish do të bashkohemi katë orë më sim, do të bashkohemi. Po si nuk na thasën në çfarë do të bashkohemi? Në çfarë do të bashkohemi? Fa kjo është temë tjetër, do të diskutojmë ar ditën, po nuk do të bashkohemi, e kupton? Sepse aty nuk i intereson në çfarë do të bashkohemi, aty u intereson thjesht bashkollin tezën e tyre. Ju mund të them, nëse ata do të bashkohen do vërtet e vërteta është, nuk është por ne ime personale, e vërteta ata e njohin se punëimi të vërtetë. Po të do në ndyqë, bile kam pasë në ndjekur dhe në 2010. Këmë tonë, këtët vërde që e ndyqëm sot të qështë e hanës. Në 2010 ata abandonuan. Me që abandonuan ata, atë e pasën më dhe në dëtyrë të abandonuëm se për dyrë që që që më të përqarë? Fatisisht. Fatisisht ata dhe më thënë duon të luaj me mendje tona, por... Ka përgjë se luaj me mendje të tyri e me mendje tona. Së mund të shkojt dhe më thënë mashtrimi dhe në të Po mos u gjen për çarën, futim gjinxhën ne atë, do të tymi së bashu me gjumën gjinxhën. Që mos i tim për çarën. Po, kështu pyetike ti? Po. Elif lam mim, këto janë shkronja dhe nuk janë nuk janë fjalë. Edhe disa dijetar kuptimi kan thën kuptimi këtyre është që Allah i madhush drejtuar njerëzve me shkronjat e gjuhës që ata i njohin. Me shkroi ti gjuhë që ta njohën, por do të thonë se jo e keni të shkroi ti gjuhë ju e njhini. Ton nuk janë fjalë me kuptim. Prandaj në gjuhën arabë nuk jifet që fjala elif ose fjala lam ose fjala mim ka kuptim. Po kish kuptim do ta kuptonë arabët. Përdesë nuk ka kuptim, Allahu majdhur ka treguar atë si hapje suresh. Dhe qëllimi i tyre domethënë me sa ka ka treguar të disa dietara është, kuptimi i tyre është që Po në jau e keni kjo është, ky është libri me me shkroja nga gjuha juaj, prandaj kuptojeni ata. Nuk ka domosdoshmë, nuk i thë që prej tyre shkrojën ziën nuk kanë, para e po them nuk ka Kurani gjë gjëza. Ka nuk ka gjë gjëza. Po pra është zbërthyer gjithë ato janë janë zbërthyer ajetat që janë fjal të cilën kanë zbutur një gjuhë në arabe kursetojn shkronja nuk kanë fjalë. Po pra shkronja dhe shkronja shkronja një gjuhë në gjuhën arabe nuk kanë për dhën kuptime. Domethënë nëse them mund në të y kaf, çka kuptim ka fjala kaf? S'është fjalë shkronjë. Kupton? Nëse them mund në të y a, më thon çka kuptim ka kafela ka a? Fjala a shkronjë nuk është fjalë, gjithëkë kuptim. Nuk kanë nevojë me, me, me të tregu për sa kuptim. Kuptimi merret për fjalvë, nëse kanë ndonjë fjalë në Kur'an Të cilin nuk e di asni për e save kuptimin, atër mësui po, me më të vërdet në kërën është një dhe fjale që asni për e save nuk e di kuptimin e saj. Posë një e kërënor të cilin përbëd nga fjale që janë një gjur në rabë, edhe nuk e këtë nështë kushtë të të të kështë, se kështë të në gjë. Kështë të shkronja, Taha, Hamim, Jasin, këto janë shkronja, edhe këto shkronja, janë shkronja edhe këtë shkoja nuk kam pas qenë përdorur prej arabëve me kuptime. Kështu që nëse thuhet për shkak për këtë siç kanë von disa dietar, që këto i ka treguar Allahu më thuar në këtë vend për të treguar njerëzit, kjo është në gjuhën tuaj. Te u jeni në shkollën, me shkollën e gjuhës tuaj. Nuk është diçka më gjuhë huaj. Laudio më mirë. Fjalët që përmen e Kur'an, domthonjë numri i tyre kanë dihurci fjalëspërim pashi fjalënumshë Dhe nuk nuk dihet se selefët kanë kanë qenë, qenë interesuar me numrin e fjalëve, domethënë në formë siç bëjnë sot njerëzit, domunë që kjo është përmendt kaq është përmendur aq, domethënë ata normalisht dinin, dinin, por nuk nuk është transmetuar po këtyre që ata mëshmëgjatin, kupton? Normalisht më tek Allahu madhuar çdo gjë ka ursin e vet. Çdo gjë ka ursin e saj, çdo gjë ka vendosur Allahu në vendin e vet me ursin e tij. Por atë gjë që nuk i din. Në përdese nuk është transmetuar diçka nga selefët. Ne ne mbyfton të heshtim ndërsa që kanë heshtur ata. Kupton? Kurse numërimi i fjalive që bën ata nuk a, nuk kanë marrë senë në diçka të vërtetë në mënyrë. Selam alejkum. Poçi s'e vëtohet atë rëzultate.